Då ska vi se, då ska vi väl ringa upp en av världens härligaste människor skulle jag nog faktiskt säga. Det skulle bli trevligt. Filip Krusner ifrån Eclipse. Jag ska bara få igång hela möblemanget här, eller vad säger man? Ja, all, alla spakar och rattar. Jag vet inte vad som händer Nu du står... Nej, här har vi den. Vår äh, telefon ska du få upp? Ja, precis. Det kan man säga. Så det här samtal. Äh, där har vi den. Då ska vi bara. Har du in... ens, ja, du har telefonummer ens. Nu kan man ju tycka att jag borde förbereda det, egentligen. Men äh, liksom det bara kom på mig här. Eh, prata lite så ska jag hitta numret där bara Ja så. men jag är inne och scrollar lite samtidigt Faktiskt på de här kattgrejerna ja. Och det är ju sjukt många Det finns ju en sån sökfunktion som så man kan söka i gruppen Och då skrev jag bara katt Och hittills har jag fått upp eh, Jag skämtar inte om jag säger att jag kan scrolla i alla fall Tre minuter Oj, är Oj, Ner så många? liksom för att ja. det är så jäkla mycket Ajajaj aj, aj. Ja vi ska ringa upp eh, firepennor då Får vi se om han svarar Lade du på eller? Nej. Du bara stängde av ljudet? Nej, den bara tystnade alltså, vad är det? Är det Philip? Hallå Filip! <laughs> ha, hallå! hallå. Är Och donnor Ja, Ja men i Göteborg var du alla gubbar Ja, det är sant, jag är sant faktiskt <laughs> Jag kan ta den, jag tar den ja. Hur är det? Ja. ja. Oh, tack, det är fint själva då Jo, allt är bra, ni har släppt nu ny singel mm. idag va? Ja faktiskt idag och så hade vi precis en sån här eh, videopremiär på Youtube och sådär så det är lite roligt faktiskt det, ja. Ja, att vi lever lite i dessa tider så det, det är gött faktiskt. Ja det är precis, hur har dessa tider varit för ja, dig privat eller dig band, och bandet så att säga? Ja, det har ju varit eh, grymt framgångsrika tider va? Nej, eh, eh, äh, det är helt sjukt va? Det äh. har varit inställt nu hela Tjofarittan känns det som sedan mars skulle jag säga förra året så att... Eh, men, men, äh, då, det är två år liksom? Rent krast. Två år? Ja, äh, det är lite så. Jag bor just nu under Västerbron va? Så att, äh, det är lite på rätt <laughs> Det äh, Ni får komma och hälsa på mm. dig. Ja, men det kan som en åstmacka med oss bara så, så är allting eh, succé sen. <laughs> ja, precis. Äh, det är det sjukt. Det är ja. sjukt faktiskt Så att är, nästa år siktar vi hårt på Ja men tror man, vågar man tro på nästa år nu i alla fall eller? Ja men det tycker jag Jo ja. ja, men nästa år Det beror lite på Men jag, jag tror att i, i vinster så kommer det definitivt vara möjligt Att kunna spela i, i, i Sverige Men mm. jag kontrerar på några Utanlands svängarna nu. Liksom ska skutta mellan landsgränserna, det, det blir så mäckigt, tror jag. Ja. Äh, men, nästa år, ja men det, det tar lite för givet, faktiskt, det tror jag. Men, men känner du typ äh, att ni har varit, eller du har varit extra kreativ nu? Alltså att man har fått tänka utanför boxen, något så extremt? Ja, men det blir ju ganska ändå, vad ska man säga, det allt eh, går i cykler. Du, du gör en skiva och så sen spelar du på den i ett och ett av år ungefär och så sen gör du om skiten. Mm. <laughs> och det är bara att flytta här egentligen, så vi, vi började ju spela in skivor igen och så vidare. Så, ja, det är, men jag tycker om man har gjort annat kreativ, liksom. men du förstår vad jag menar. Ja. Ja. Men har ni gjort något annat sådär, mm. så många har gjort de här live-klippen där man ja, spelar och sjunger för mm. fans liksom. Ja, vi var faktiskt där var vi rätt tidiga faktiskt. Vi gjorde en sån här riktig äh, ja, livestream när det nu var 1 april jag, 2020 och sånt där, mm. i en äh, studio i Stockholm då som är ja, äh, filmcrew och sofffabrikta och det, det är ju väldigt udda, det är det ju. Mm. Äh, Men det, det var ju kul liksom. Äh, sådär. så det är inte samma grej, får också? Nej, det är klart. Det är inte. Man får ju inte energi någonstans från det... publik och annat. Man får liksom inga troser uppkastade på scenen. <laughs> <laughs> nej, nej, precis, precis. Ja, exakt. Va? Ja, det, det, det är en annan grej. Men så sagt, det är roligt. Det är, det är ingenting du kanske gör varje månad. Men uh, ja, jag vet inte. Det, är ju, det där kommer ju finnas med i framtiden tror jag. Fast på ett mer utvecklat sätt. Men nu känns det ju ganska mättat det där. det band ja. eller vad det gubbe som har sett en gitarr och gjorde en livestream under förra året, liksom. Ja, precis. Jag håller med. Men du, när ni, jag har kollat in videon. Otroligt snygg video, måste jag säga. Är det... Eran en typ. lokal eller så, eller? Nej, nej, nej. Det, nej, det är, är studio. Det där är uppe i uh, Mora. Orsa, för det var exakt. Uh, hos uh, Thomas som är italist. Ja, Thomas som spelar i ett barn som heter Anleashed hemma hos honom. Så vi våldigastade det där Och så ja, byggde jag ihop det där lite gött så. Aj, så, att, ja, skit. ja, så Skitsnyggt. Repa och karl man för repa är jobbigt. Så att, det, <laughs> det, det, det var... funkar rätt smidigt. Det behöver inte. Men du, när man spelar in video så. Gör du ditt mm. bästa då? <laughs> Eller kan man vara <laughs> lite lojl liksom ja. såhär? Ah, det, det är klart att du kan väl du kan väl loja till det där lite grann. och så där, va? Det går va? Men, eh, nej, men det, det, väl, det viktiga är väl att det, det, det ska se ut som man har, som man har roligt och, och spela låten, så att eh, ja, lite så. Mm. Det, det, det, går att, det går att förstöra det där med, det vet jag, det gjorde för år sedan och då hade vi turnébussen det var där med ett annat band och det var en rätt stor produktion det där och jag visste inte jag skulle vara delaktig i första dagen inspelning så det var lite, eller ja, rätt styckt med, med fest. Så jag, ja, mig där och fastnade i den här backen. Och, och sen så roppade ja du måste upp nu. Jaha. Jag! <laughs> jag! Och okay. och då hade jag den här hängande trummor och sånt där som hängde i kedjor från taket. Så det var mm. när du slog på den här symbolen. Den, så flög den bort två minuter, sen kommer den tillbaka som en projektil mota. Problemet var ju bara... Jag var ju lite väl eh, frisk där alltså att jag ja, vad ska man säga? Du har inte du kommer lite ur tempo så att säga så du jag förstår du hela den här videon till eh... Men finns detta? Den finns, den finns. Det fan The Fatal Smile heter den. Welcome to the Freak Show heter ja, den. Ja, det måste vi ju titta vi på, i på här väl. sen. Fy fan vad härligt. Ja, ah, ah, ah, jag trodde det, det gick att ljuga ihop ändå på något sätt. Men, är det ditt ja, stoltaste nej, det, det går ögonblick? En video med fylla. Det går. <laughs> men du, under sista frågan om det här året som har varit och så här, har du blivit bättre på trummor och sådär? Övade du mycket eller skiter du i det under en stund? No, eh, nej men nu, nu har vi ju som sagt gjort färdigt den här skivan och, och då, blir det gärna, då blir det ju rätt mycket trömmor att du nu ska spela in det där. Ja. Så att, men då, då, då kommer man ju upp i, i varv igen tycker jag. Sen är det klart att eh, man skulle kunna sätta sig och öva lite paradiglar lite oftare om man får så. Men, eh, det, det, ja. Du har liksom haft tiden fråga. till det. Vad sa du? Ja du har väl haft tiden till det nu menar jag. Ja, det är sant. Det är sant, men mm. det är du inte. Jag, jag ja, det försvinner alltid. Tiden bara försvinner jag bara rusa förbi och så vi har två år nu och mm. nej, det är inte klokt alltså. Det mm. Men det är det inte så att man kanske kan testa på och alltså för att ut, utforska lite grann, testa olika sorters trumppinnar. Alltså ta till exempel gurkor som trumpinnar. Funkar det? <laughs> eller du vet så ja, en squash ser hur funkar en bra det fråga. är det en bra alltså du vet, man kan utforska lite Jag låter det är ingen som har gjort det kan Nej. du inte bli den första som gör det ja mycket mycket bra i det tycker jag ja. mycket bra i det ja, men det är inte för sent för har vi plan så att, ja, kan faktiskt uh, gör du en, en sån video tagga mig <laughs> Ja, ja, jag lovar, jag lovar. Du, en sista fråga innan vi ska lyssna till äh, Saturday Night-låten här. När äh, kommer du ner till Göteborg eller flyttar hit äh, när man har bestämt? Ja, jag, jag är äh, riktigt sugen. Jag, ja. jag är ju jag i det här sorgkolet i Stockholm. Äh, oh. till, äh, elva ja, 11 år sedan. Det är väl länge nu. Äh, fru, Ja, jag fattar inte vad, vad som hände. Men det är kort. <laughs> men i alla fall frun, jag, jag håller ju på att ligga på när de flyttar ner liksom. Men hon tycker... Äh, hon är från Gävle och hon tycker att vädret är så mycket sämre. Jag fattar att jag menar, det är ju liksom inte Nordpoler mötet för dagen, om man säger så. Liksom. Det är bara lite mer regn. Ja, precis. Att, äh, och det det. Men vi får se. Det, ja. Jag har fortfarande inte vunnit en enda diskussion i vårt äktenskap, men det Nej. kanske kan bli den första om <laughs> Vi håller här i alla fall. Ja, tack så. Det kan ja. Stort tack. tack för att vi ringade, Philip. Jag tycker vi hörs snart igen och gratulerar till en, mm. en fantastisk visa. Ja, tack sen mycket. Tack kina, och trevligt. Det är alltid, alltid gött att chatta med. Ja, det, är ha det gott, Goda hälsa de andra i bandet. Ha det gott, gott. Hej, hej. Hej, hej, hej. Alltså supertrevligt. Jag vill ha hemma i min soffa jag sittandes du? typ en fredag. Varför flyttar han inte hit? Nej, men kom han kan hit. Jag kan vara här idag. Kom bara Filip. Ja, verkligen. Vi ska lyssna till eh, nya singeln då Eclipse och Saturday Night.